Такий біль, що не давався до порівняння Ні з чим досі пережитим Він виник за грудиною Лище стиснув серце Перехопив потих Губи посиніли, Руки стерпли Ліва майже віднялася Облишивши сварку Ігор повільно позаткував до канапи Лягти Лягти негайно Бо ні на що інше не стало раптом сили. Тільки лягти. Скільки ж зусиль забирає необхідність дихати. Кожен подих немов мов викотити нагору камінь. Неможливо ворухнути пальцем. Господи, невже інфаркт? Губи не підкорялися. На столі лежала конволюта з нітрогліцерином. Але ж дістатися до столу і перепливти море однаково непосильні зараз завдання. Навіть попросити. То, Толику, таблетку, будь ласка. Тихо, нечутно, мабуть, вимовили губи. Толик не почув, чи не захотів почути. Таблетку Толи. І чого бо то я виробляв тут кіна? То ви моїй мамці показуйте, вона повірить, а мені нема чого. Я вам не доктор. Скривився синце і вибіг з кімнати. Глухо грюкнули вхідні двері. Ігор зрозумів, що лишився сам на сам з невидимим ворогом, який все більше й більше вбирався в біле і брав у руки гостре знаряддя. Наче збирався у травні жнивувати. Ні, зарано, тітко, ви по мене прийшли, не пора. Я ще сильний, тільки б дістатися до телефону. Телефон на щастя, на рятунок, на господнє змилування стояв на столику поруч із канапою. Останні сили пішли на те, щоб набрати 03 і назвати своє прізвище і адресом. Жіночий голос прокричав трубку: Ігор Омелянович, ви мене чуєте? Я Світлана, фельдшерське відділення, ви у нас фармакологію викладали. Пам'ятаєте? Тримайтеся, зараз приїде бригада. Вона з голосу зрозуміла, що так розмовляють люди, яким залишилося мало, і попри правила, займаючи надовгу одну з ліній нуль три, кричала і кричала у трубку. «Покладіть під язик таблетку нітрогліцерину. Лежіть спокійно. Зараз приїде бригада. Я послала кардіологічну». «Ігоре Омеляновичу, тримайтеся, будь ласка, дихайте, зараз вам допоможуть. Нітрогліцерин під язик. Та що я кажу, ви ж лікар, ви знаєте, ви ж нас самі цього вчили. Це я, Світлана. Ну скажіть, як ви себе почуваєте?» Ігор відчув як цей по-справжньому стурбований голос підтримує у ньому той вгасаючий вогник життя, який от-от мав утопити у холоді вічності зимний повів вельону білої панни, яка з'явилася у головах. У двері подзвонили. Раз, друге. Довго, настирливо. Мабуть, приїхала швидка. Панна в головах посміхнулася голими зубами і дзенькнула залізним. От вона й виграла. Не обдурив двері. Тонка дерев'яна перешкода. Віко його великої. Обвів згасаючим поглядом кімнату дом, дому. Домовини. «Ігоре Миляновичу, чому ви не відповідаєте?» – кричала трубка у напівпаралізованій руці. «Я чую дзвінок у квартирі. Це приїхала бригада. Чому ніхто не відчиняє?» І цей голос з минулого, з молодості.